Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Abadillahe 'inda qadri rajulin salihin fa kayfa kaže poglavlje e, u kojem je došla prijetnja Onome ko obožava Allaha kod kabura dobrog čovjeka, a kako tek ako ga obožava. Koga? Znači ono koju je kabur. Pa je ovdje navedeno, autor je naveo tri hadisa, čini mi se, o tako, tri hadisa. I onda ona poglavlja i tekst ovaj, od, od, od, od Šijsvama i Tejmije. Znači ovo je nastavak ono nekog prijateljnog što smo imali. Uglavnom ovo poglavlje govori o tome da dobar, dobri čovjek koji bude ukopan u kaburu da dolazi do njegovog kabura i raditi odriženi i badete da se sa time može upasti, učiniti veliki širk. Ili može začiniti veli širk na otarija koji su put v sile koji vode u veliki širk. I odnosno, poglavlje govori o tome da je, da je odlazak na kaborove činjenje određenih radnji i badeta oko kaborova najveći sredstvo i put koji vodi u veliki širk i mali i veliki širk koji su naravno jedno najveći grijeha. Poglavlje znači, govori o tome i tekstovi hadisa ukazuju na to. Pa nam čita jedan po jedan hadis ius as-sallahu alayhi wa sallam. Da je je lavo, da se umeo na tajan rekt. To oni koji umjeraju da بچaj kuda da rad napređena njegovom robu tam, i je to reknu da radom čini da. Završio je fa A vi su objedinjeli dvije zatovi, Zaburova i Zaburova. S sljedići, da mislim. Znači u Sahihu, da mislim, su dva sahi u Sahihu, Buharija i Buhari, Muslimija. Od o Muselem je, o Muselem je znači žena od poslanika sallahu Ali Veselem, koji je ono ženio nakon nakon što je umru njim muža Ebu Seleme u ženju je po jednu rivadu, u trećoj godini po hiđu jednuću u četvru u godini po hiđu, a ona je bila učinila Hidžu sa Ebu Selemu sa svojim mužem u, u Abesiniju presedila je šestdeset i druge godine po hiđi u osnovi hadis ovaj, u dva sahiha u njemu je došlo da su Umu Habiba i Umu Seleme spomenla ovo što se spominje da su njih dvije ovo spomenle, to da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve rekao. U tekstu hadisa uh, znači potvrđuje se ova vrlo bitna stvar, a to je uh, da, uh, da se spomni u drugim rivayetima, dulje sam poslije u drugim hadisima gdje spominje Ahl Kitabije, uh, a ovdje se spomni uh, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o crkvi. Spominji crkvu i spominji ono što se dešava u crkvama to je da kada kod njih umre dobri čovjek da, da izgradi na njegovom kaboru hram ili grob ili, ili mešćid bogomolju i, i napravi kipove ili ikone slike unutar, unutar toga i da je poslani sam sada rekao da su to najgora stvorenja kod Alažešano koji tako radi. Pa onda se navode ovdje riječi, a ove riječi su u stvari a, riječi ibn Tejmije, šehod slama i Tejmije. Karefao laj džeme ubejne fitne tejm. I oni su, kaže, sakupili, spojili među dvije fitne, dva belaja, dva musibeta, fitne kaburova, fitne kaburova, fitne kaburova i fitne kipova, tematila i slika. Znači, kaburovom smislu, kaburove zgradnje hramova na kaburovima, i činjenje i badeta na tom mjestima, I pravljenje, pravljenje slika, činjenje pravljenje slika, crtanje slika i kipova, pravljenje tim mjestima. To su riječni temi, znači. E, uglavnom, u tekstu Hadisat kaže u lajke širaru da halki en To su, kaže, oni su, kaže, najgora stvorenja kod Allah. E, iz toga se razumije da je, da je zabranjeno, znači, ako su, oni najgori kod Allah, što je tako radi na kaburovima, Dobrih ljude napravi bogomolju i tu nacuta i slike ekipove. to ukazuje da je zabranjena gradnja, meščida bogomolja na kaborovima. A doći na poslije da je poslanik znači, prokleo takve ljude. Leanehon. Kaže učenjak Mufezir bejdavi Lema kanete je hudovane sara ješ jesuđi dunili kuburele biata, a dhimi lišenihim. Kaže pošto židovi i kršćani činije seždu čine sežu uh, kod Kaburova svojih vjerovjesnika veličajući njihov znači nihov ulogu njihov značaj uh, učinili su kaže jejalunha kiblatun etavajjuhuna je fi salatnahva kaže učinili su čak kiblom u kojoj se usmjeraju okreću prema tim mjestima i tahduha usanen laanagum nabiusan san i kaže uzeli su ih božanstvima zbog toga i prokljenje vjerovjesnim san san a zatim kaže Kurtubi Oduč je na mnogo citata od uleme je i vrlo bitno. Vrlo bitno ovde i čak je zanimljiva stvar ovde došao došao da posjetiti. zato što ćemo izvoditi ovde dva predavanja za ovo. Znači imam mnogo citata iz mezeba dučenjaka, mezeba šta su rekli po pitanju od pravljenja kaborova i odraska kod kaborova. Zanimljivo da u tar mezeba imamo mali poremećaj, poremećaja. To ćemo spomenuti. Znači imamo budučenjaka prvi učenjaka Mezijeba koji to zabranjuju, a imamo potvornji učenjake Mezijeba koji kažu da nima smjetnje putove, da nima smjetnje da se kod kaborova, da se odrije odriđene radnje kod kaborova itd. i tako dalje. I danas imamo prisutno ove kaborove koje imamo i danas kad vi odajete nekom od naših zvaničnim institucijima kaže da nije dozvoljno torbeta i kaborove koje imaju koji su kod naših džamija, oni se, oni se ovaj, začutili kako čuju, koja si ti vjera, jel, odakle ti dođe. Odkutivo da nije dozvoljeno tu, čuju, nije biti kod nas. Jel? Kako nije dozvoljeno? I sad, sad treba sa njima obiđivati, ja, kaš njima, ima pogovornje, zato što sam lično razgovarao sa osobom koja predavala u medresi, godinama i u penziju, i onda sam pričala tu temu, nenamirno bili bi smo se našli u Begovi džami, pa razgovarali o tome, uprije nekih 7-8 godina, I ovaj nakon ja razgovarali smo onaj neobavezno uglavnom ja spominjem da tu tu jasno pitanje da ima jasni hadisi koji kazuju da spominju neke od ovih hadisa a oni su znali da je to nevjerovatno nevjerovatno da ima neko kar tako pomislio nevjerovatno da ima neko mišljenje da nije dozvolo grad Kaborove mm. i da nije dozvolo Karkavo kod džamija i da nije dozvolo te Kabori da je, i da nije dozvoljeno otići kod to Kabora i uputiti dovu Fatihu ovako onako ili Određenje druge stvari koje se rade kaborov, ovaj, čovjek se je jako iznenadio, ne zlonamirno, ne zlonamirno, nego se iznenadio od, da ima to uopšte tako, jer to je prvi put kao čuje. Uh, zašto ona ovdje izrazga? Znači da je raširenost pogrešne praksi i pojmanja tog pravljenja kaborova i oko kaborova i što će kaboroviti nama oko džamija. I kad je nasla fitna kaborovima, fitna u smislu bela i umetu, Mi smo imali, ja sam držao predavanje u Zenci, je bilo predavanje o obažavavacima Kabura, pa smo se vratili malo na, na tu temu. Ima finije knjiga napisana na tu temu, kada je to nastalo, kako je to nastalo, govorili su očenjaci. I zaista je to veliki belaj. Ovaj, a, a, zašto ovdje navodimo ovo mjesto? Znači u ovom pogledu se govori o tome, a eh, Hadisi jasni, trebalo biti jasni ko dan, a onda dolazimo do zanimljivije meseli, vidi ćete poslije da, da neki faki tumači zašto se ovaj, Zašto ne treba da se klanja kod kaburova? Iz razloga kaže što boja e, e, illet let zabrani, ili let ne. E, smisao zabrani, kod kabura kod došloho hadisma tu ne mogu negirati. I u tome kaže što bojaza da se čovjek ne zaprlja od kabura. Zbog nečistoće kod kabura. Pa kakve nečistoće ima kod kabura? Kao, da ne bude nešto nečisto kod kabura pa je zbog toga došla zabrana. A To je neki utvaki da govori, to je nevjetna stvar. I sad treba se potruditi da, da je to ukreška, to je pogrešno tumačenje uopšte. Da nije došla zavrata zbog nečistoći koja te može zadest oko kabora, kakva nečistoća? Da izdađe njegovo, je li mrtvo tijelo da ne bude nečisto? Trvina. Na kraju je musliman kad je, ovaj, je čist i mrtav i živ, je li tako? Je li tijelo medita čisto ili nečisto? Dakle, u kojoj je riječ? Zaista tako govori, znači da je illet zabrane koja je došla zbog nečistoće, ako nema nečistoće znači tome je dozvoljena, u tom je pojento. Ono što malo pričal, malo prije pričal ono, kada se obrni prof. Pački. A, u stvari ono, prvi fakli učenjaci govori, navjećemo te tekste govoriti o tome da je, da je smisao zabrane zbog toga što to vodi, da je to put vesile koje vodi u veliki širk, u mali pa veliki širk. Ako se kod kabora radi te aktivnosti, jer hadisu kazaju na to. E ovaj a naši albitno da znamo to da ima neko ko to tumači drugačije, ko to prevodi drugačije kao da je to u redu, kao da je to normalno. A u stvari to je pogrešno. Naravno da tekstovi hadisa su ovaj jasni, trebali bi biti jasni. Plano kaže imam Kurtubi. Kaže ema uh, savera ulajek suver uh, lietaasu biha ve tzekru e a'maluhum salihah. Kaže oni su kaže napravili te kipove Napravo su te ekipove od svojih dobri ljudi, kaže, da bi se sjećali njihovi dobri dijela koji su radili. Svijedno bilo vi riješni cijeli dobrih ljudi. A u tekstu Hadisa, ovdje mislili se na dobri ljudi. Kaže, feštehidu kećti ke štihadi. pa da i oni ulažu truda u ibadetu, kao što su ti dobri ljudi vršili truda u ibadetu. Da i posjećaju ti dobri ljudi. To je slično ono što je spominje Nabdalska, je spominje, ona imena oni kod, kod ovaj, kipova od, od, od Nuha, ali i selama to spomeni tu usuri da su bili stvari među dobrih ljudi i kako je to teklo da su on napravili njima kipove da bi posećali najbadet, pa je to onda posli kad prošla ta generacija doš su oni drugi papočeli da obožavaju te kipove kaže wa ya budunallaha inda kuburi da obožavaju alaha šanu kod kaburova njihovih to u početku kaže to Kaže za to im nasljediti da doša generacija posljednjekoji nisu zapamtili nisu znali cilj toga što su oni napravili te ekipove ili te slike od tih dobri ljudi koji treba posjećat na ibadet. I da čine kod njih kovaro ili ona posjećat ona ibadet. Kaže onda da ona do šaptavanja izvršio šejtan ene en ja budu ne hadi suva. Ve yadimuna da su njihoj prijednostu stvari bili obožavali te ili se kipove ili slike sredno. Vi znate da nas ovako znači, oni u puči određeni vade kada dođu i do kipa tamo ima ekip od Isa Alihiselama ili li Marije Bjevice ili slike imaju. Dođu do slika badet, i u puči određeni vade i prema slikama i prema ekipovima. Kari Kanu ja budu nehadis uver hojadon kaže obožavali su te kipove i veličali ih dizalna stepen. Fa hazaran nabiusan sad Ano misle ha pa upozorio natu poslanika sallallahu alejhi ve sellem seden lideriati muediyet ila dadik kako bi zatvorio puteve koji vodi u taj u taj širk u tome poentu na ro kontekst oko ove teme obavezno treba spomenti i to što se desilo ovaj sa kabru poslanika sallallahu alejhi ve sellemu mešhide poslanika znate kako je došlo do tog da je on ubačen unutar mešhida Kako, kako to tumače razno razne skupine i ko je odgovoran za to, i tako dalje, vezano je za ovo, znači, vezano je za ovu temu ovdje. Jer to je glav, glavni neki prigovor koji kaže, prigovor vehabima je to šta vi pričate, to vam saudivaš, vi ima kabor, ili unutar mešćina. E, Delije, kaže, ove reči što rekao je bentemije, znači ovdje kaže da su ovi spojili dvije fitne, fitno kaborova, Znači, fitnog i fitnog gradenja kipova. Znači, i pravda su kipove, ima i kaburove. Dobro. A onda u nasadku spominjamo ovaj drugi hadis, pa da i njega od drugih hadisa. U para i mučni ponijek. Allahuma, ja. Kad je lavom posljednici kovo lavom veću sela, što je ono je urednice legašta. Kad mi je ponijek nika rekao, što je lavom posljednice na zidove i hršćane. Oni su na kaburovom svojih ovaj prozario danas kusovi radi. Za nije to da nego bi samo bio meditirati i distanc. To nije boravi u restoranu te neke stvari duže. Mhm. A što ova tekstna Madisa još još već iznijspaja i, i stanje poslanika sa i njegovog kabora. Kaže kada je poslanik sa bio je ovaj na usmrtnoj bodi se prinikao peselio. Ja pa je imao grtač, koji se spominja u početku hadisa, uglavnom nakon što se otkrio rekao je la anilahu alel jehudi wana sarparotne kallazanu i židove i kršćane koji su, i tehado kuburen biahe misal koji su uzeli kabrova saburove svojih vjerovjesnika mešiluba. Kaže ju Hadir ma saneu ovo je ravija spominje koji prenosi od A znači Aisha radijallahu u ovom u slučaju dali u pitanju Aisha Nije u pitanju Aisha, samo da vidim ko je, ko je uderavija. Njeni hm? ne, oda iše jeste, a iša jeste, ali zato što kažem četko, u alehuma anha, kao da je prijateljno spomenuta Aisha, a u bila premenuta umu seleme. Dobro, oda iše se ovo prenosi, e, uglavnom kaže, ovo se riječe oda iše, u pozorava poslanih sanih na ono što su oni radili. A to su da učinili Kaburo svojim vjerovjesnicima, znači. A vi danas znate, ja ne znam jes' imali priliku da gledate, imate čak na YouTube možete naći da sakupljeno, ovaj to su neki ovi ovaj, su, sufi tarikati radili. Da su ima slike i prikazano Kaburove svih vjerovjesnika što poštuju. Sugdimaj Kaburove. I to unutar umeta našeg, to nije tamo, a nam neko drugi. Nego od naših, u nakon od Muslimana ima je skoro za svakog poslanika za kojih se moglo znati da, ima da posti. imaju da pošte. I kaburo imaju to neki jako neobični kaburo, neki dugi, 3, 4, 5 metara dug kaburo. Koliko isto u ljudi, bili, ja ne znam, glavno nevjerati kaburovi. Ja. Dobra kasa. U ovaj, ovaj to posebno znači nevjeratovski kaburova ima toko i to rašireno, ti za kaburo čuvaju i prepisuju se da su od tog tog vjerovjesnika ljudi tu dolaze, ovi koji hodaju turisti od očasti i tako dalje najnormalno znači, to je tvoje tvoje pitanje biznis i vjerska struktura koja koja di na tim ili država koja je uključena u to ima tu interes jedni drugi porezu jedni drugi uglavnom ovaj znači to je poznato to je da je to sasvim normalno i, da, i, i, i kao bi ljudi, među međuuma ovaj i raširem kako da je to sasvim u redu da tu da to jest tako to jesu pravi kaburo jesu vjerovjesnika Ovaj, i, I sad, normalno, nadoveže se ovame sela, ako su kaborove uvijesnika, otići kod toga kaborova očinito odriženi i badet, od onog stepena, u najmanju ruku, ono, da odeš na to mjestu, da da zmisliš ovaj, da je vrijednost u putu, u jednu fatihu ili dobit, a lahod je šal na tom mjestu jer se prijima od, od, od novatarije pa do onog većeg stepena, da se obrata onog kaboru pa i tako dalje, do širka obožavanja onog kaboru, znači to sa stepene tih devijacija koji se dešavaju u praksi postoji tu stvarno značnjivu nešto, da pričamo nešto o neka teorijska mesela koju mi sad trebamo znat, pravilo i idemo dalje. Znači zaista ovo postoji u stvarno, stvarnost praksi, znači nije samo Kabor poslanika znači nego Kabor i ostali vjerovjesnika. Pogledajte, da može daći na internet, znači i to na našem jesku, znači, znači Kabor je vjerovijesnika, znači izbazit će vam tam serijal, znači ima duži malo video, na znači, imaju znači sve na, da biš znači, koji je kabor koji je vjerovjesnik i tako dalje sad narod istorije se ne bilo galeme tog znači nije potvrđeno ništa od toga ti habora ništa tu ni potvrđeno tako da ajde to ajde to ispravno da je to zaista da što da što kaprov vjerovjesnik kako ima se pripisuju ne samo vjerovjesnika čak i i ostali ljudi neki poznati ljudi da zamošimo tek sad kada da ubrize kabruhu, da nije toga, da nije čega toga, zabrane da se napravi na kaborom i rovijesnika mešidi, kaže le, ubrize kabruhu, uh, kabor posanika sa lalahu ali se ne bi bio istaknut, bilo bi napravljeno na njemu građavina. Gajre enahu uh, hušije eniutehade mešida. Osnika što se bojalo da ne, ne napravi se so od njeg mešida, odnosno bogomolja, da mjesto gdje ljudi ljudi čini i bade. Eh, mi danas imamo to, da li tako? Ili imamo tako nešto? imao Mešin poslanika 7, pardon, Kabur poslanika 7, u Mešinu, u, u sobja iše radijalahu anha, a to je sad ubačeno u Mešinu, ljudi tu dolazi, oni koji svakako pitanje Kaburova tumači na nakaradan način, on tu dolazi i iskoristi priliku za svoje za svoje ibadete. To se dešava, sad kako to objasniti, kako o tome govori, kako tu spustiti u stvarnost, kako je do toga došlo, može se to spriječiti, ne može se spriječiti, i tako itd. Uglavnom, ovaj, Nači, veselog ono veselica, nači, na ovom mjestu kod ovog ode poglavlja zavrjeđi da se vratim i to je autor radio. Nači, autor Abdulrahman Abdulrahman Al-Sheikh, pisao komentar o fetul mežhideu knjige, nači naveo uđe naveo citate učenjake mezheba, potvrđujući i one prve i one potojenje neke koji su naveli znači, i tu grešku koja se desa oko tumačenja ovog pitanja. Ona pustuje, znači, ona se pripisuje da je to od islama, a pogrešno tumačenje ovog pitanja. I čak se to u školama uči, u regularnih vjeskim školama se uči da, da u ovom nema smijećenja, da se to pravi oko kaborova, da to nije isto kao kipove, obožavanje i ovdje i tako dalje. I zato, zato zaslužuje da se oko ovoga više zadržimo, zadržuju da bi imali neko osobno pojmanje oko toga, odakle dolazi problem. Odaće doći problem da ne, mislim, znači, da ne mislimo da ne da je ovaj ovaj je, znači, ta devijacija ta pogrešna praksa da je raširena tek tako znači ona ima svoju svoj pozadnji koja je podupjeni. Pa ćemo ovdje stati zbog namaza, pa ćemo nastati sljedeći put da završemo ovog pogleda. Svani kallahu mevrbjamtke, ašadu enda, ila i hranita, a i sraku rukavu, a tu uboj ljudi. Andalu sanu, andalu sanu,